Salmul 55: Cătei prea Treime pentru înfiere. Prea Sfântă Treime, fără ne după chipul așa mă ta, Prea Sfântă Treime, fără din noi fii împărții tale. Prea Sfântă Treime, fără din noi fii învierii. Prea Sfântă Treime, fără din noi fii luminii. Prea Sfântă Treime, fără din noi fii iubirii tale. Prea Sfântă Treime, fără din noi fii cunoștinței tale. Prea sânte treime fără noi fi ascultării voinței tale, prea sântă trei medi de să mâncăm din pomul vieții, prea sântă tremedă și înțelegunea, înțelegerea credința, sfatul tăria, teama, cunoștința ca semnal al pogoririi Duhului Sfânt, prea trei treime de Duhul în Fier. Psalmul 56 al fiilor mine către prea Sfânt al Preasfântă treime, trei iubirea ta și a fraților noștri creștini! Preasfântă treime, dăruiește dragoste care îndurung rabdă, ca să-i întoarcem pe dușmanii noștri la tine! Preasfântă treime, dăruiește dragoste care nu pizmuiește și pe dușmanii îmblânzește! Preasfântă treime, dăruiește dragoste care nu se laudă și pe dușmanii smerește! trei treime, dăruiește dragostea cea binevăitoare! Ca să facem bine celor ce ne urăsc. Preasfântă, trei de reșne dragoste care nu caută ale sale, ci pentru mântuirea celor căzuți trăiesc. Preasfântă, trei de reșne dragoste care nu se bucură de neideptate, ci se bucură de adevăr. Preasfântă, trei de reșne dragoste care toate le iartă pentru ca să uită în greșelile celor ce ne urăsc. Preasfântă, trei de reșne dragoste care toate le crede, toate le sufere, toate le dăjuiește. Pe Sfânt de trăim vedenie să cântăm iubirea și slava ta operația ta.